To je šest, takže uh, se scházíme tady. Uh, všechny uh, vítám na uh, tomto uh, trochu uh, slavnostní čtvrtku. Ten příště bude uh, neméně zajímavý. Přijde nám Šárka Kaňková uh, povídat o tom, proč nám něco, proč nám něco připadá no? nechutné. Tak. Uh, A se nám směje. Takže ještě jednou příště bude šáka Kaliková a bude nám povídat o tom, proč nám něco připadá nechutné a jak se tomu vyhýbáme. No a dnes je snad tady největší počet přednášejících, které by na jednom čtvrtku byl. Na to tady taky praskne náš tričkový bank a je to proto, že se tady scházíme při slavnostní příležitosti, při 80. nedožitých narozeninách Zdeníka Neubauera a o něm, a o organizaci toho čtvrtka nám řekne víc první přednášející dalištoví. Dobrý podvečer. Já uh. Jako já... něco skutečně o té organizaci budeme mluvit? Já, Zdeněk Ratochvíl, Standa Komárek a Tonda Markoš v tomto pořadí, přičemž domluvili jsme se tak, že každý bude mít plus minus čtvrt hodiny, bez diskuse, potom přestávka a diskuse, abychom dodrželi ten čtvrteční, čtvrteční formát. To je snad všechno k, k, k té struktuře. Jo, tak to jsem chtěl říct. Domluvili jsme se na formátu, ale vůbec jsme se nedomluvili prakticky co kdo bude říkat a berte to celé jako takový experiment, protože mluvit o Zdenkovi Neubauerovi na tom jsme se všichni shodli je velmi obtížné, protože to byla velmi taková košatá osobnost a interpretace jeho díla je dosti problematická. Takže experiment, co o něm řekneme my čtyři. Já e, začnu jenom velmi stručně, nech... domluvili jsme se ještě, že nechceme mluvit příliš o jeho životě a o jako osobnosti, ale spíš o tom, co to jeho učení pro nás znamená nebo může znamenat, ale přesto na začátek řeknu pro ty, kdo jsou úplně ztraceni, tak Zdeněk Neubauer je velmi významný filozof a biolog. Narodil se v roce 1942, proto neslavíme ty nedožité 80 umřel v roce 16. Nejdřív se zabýval biologií, konkrétně houbami, ale taxonomie HUP mu přišla taková příliš povrchní a nezáživná, takže se vrhl na molekulární biologii, kdo dosáhl poměrně značných úspěchů, studoval bakteriofága lambda, nějaké genetické přepínače a takovéhle opravdu čistě molekulární věci. Potom se natchnul po dynamiku růstu bakteriálních koloní a tím se postupně přesunul vlastně na okraj biologie a začal se mnohem víc věnovat filozofii včetně teda filozofie biologie přičemž měl on byl velmi významný v takovém tom disidentském nebo polodisidentském hnutí měl si významné přednášky na konci 80. let a v 90. letech hned na začátku zakládá katedru filozofie a dějin přírodních věd já tady budu mluvit o jednom, nebo já když jsem přemýšlel o tom, jak se díla Zdenka Neubauera chopit, tak mi napadl jediný způsob, který je mně nejbližší a to ten, že budu mluvit o vztahu Zdenka Neubauera k biologickým čtvrtkům, protože on je... Patří k zakladatelské generaci biologických čtvrtků, skutečně tady byl úplně od začátku a já jsem si vytahal z těch starých programů, doufám, že správně, všechny biologické čtvrtky z Deňka Neubauera, mělo by jich být 16. Přičemž si všimněte, že na začátku, když čtvrtky začínaly, což bylo v březnu 89, tak měl vlastně tři čtvrtky ročně, potom se ta, ta frekvence snížila, nicméně stejně je to poměrně dost úctyhodné. A já, já o tom chci mluvit právě jako ze dvou důvodů. Za prvé, že si všechny ty čtvrtky ku podivu pamatuju, ne jako úplně moc, ale prostě vybavuju si je. Možná až na jeden, to, tenhle o Modo, Nodovi, tam se možná nebyl, ale všech, u všech ostatních si vybavuju, o čem mluvil. A ten další důvod, proč chci mluvit o tom, proč se chci odpíchnout těch čtvrtků, je prostě, protože on si těch čtvrtků velmi považoval a snažil se mluvit jakž takž rozumitelně, nebo při, přinejmenší tak, aby mohl komunikovat s biologií, což na jiných přednáškách často tak nebylo. Jo? To znamená pro mě, toto byl velmi významný zdroj, nebo vlastně nejvýznamnější zdroj Neubauerové učení. Já jsem si Četl jsem spoustu jejich věcí, teď jsem si četl nějaké věci o něm, ty, třeba ty, tu knížku jeho dopisů s Ladislavem Kováčem. Nicméně budu mluvit spíš na základě nějakého osobního pocitu právě z těch přednášek. Když jsem, přednášel, když jsem přemýšlel nad těmi biologickými čtvrtky, tak jsem si uvědomil, že z ty čtvrtky se dají rozdělit do třech takových poměrně dost výrazných kategorií. A eh, jedna kategorie jsou, je tato zelená, a eh, to byly čtvrtky, kdy Zdeněk Neubauer eh, představoval nějaké alternativy k mainstreamové biologii. To znamená, mluvil o e, nějakých náhledech, které byly buď na okraji biologie, nebo e, v rámci biologie, ale opravdu někde, e, někde dosti e, na periférii a snažil se nám sdělit, že prostě biologie se neomezuje na, to, na takový ten mainstream, centrální dogma molekulární biologie, selekce darwinovská a tak dále, že tam jsou všelijaké alternativy. Byl první, kdo u nás mluvil o strukturalismu, z mého hlediska to bylo skoro nejzajímavější, protože ten text, text, i ten text o strukturalismu je velmi takový koncizní a srozumitelný. To znamená, ukázal nám možnosti dívat se na biologii, z hlediska ne, ne takových těch proximátních příčin, to znamená, jak, jak se to dělá na nějaké genetické úrovni a, a tak dále, ale opravdu spíš se dívat na, na nějakou logiku struktur celkem bez ohledu na to, jak, jaké jsou jejich nějaké proximátní mechanizmy. Potom povídal o Adolfu Portmanovi, o tom se tady víc asi zmíní Standa, mluvil o morfogenetickém poli, mluvil o myšlení Gregory Batesna, které s Spočívá v tom, že ten Bateson hledal paralely mezi životem, biologickým a poznáním. Vlastně tvrdil, že poznávací proces je to samé, co ten život. To je ostatně z toho, z toho názvu vidět. Mluvil o autopoezi, což byla taková taky koncepce tehda docela vlivná. No a pak měl dvě přenášky, jednu z toho s Tondou Markošem o kvantové povaze života. Tak to je jedna, jedna, jedna taková jako, jeden typ čtvrtků, který pro mě byl vlastně možná nejzajímavější. Možná s tím druhým typem, což jsou tady ty bílé, a to jsou čtvrtky, kdy se snažil vlastně nově osvítit nějak, nějakou úplnou klasiku. Jo? Třeba darvinismus tady nějak jako srovnával s marxismem, co mají společného ta dvě, ta dvě učení říkám monot, úplně přesně nevím, ale monot je zase, zase velká klasika trochu z toho vyčnívá tenhle ten čtvrtek ekologie stvoření, což já považuji za jeho naprosto mistrovské dílo, protože nám uh, ukázal pro mě zcela přesvědčivě, že v Bibli, konkrétně v kapitole uh, Geneze, ne není vůbec žádná opora pro tvrzení, že Bůh stvořil uh, nějaké organismy a světa, že ho stvořil uh, za, za, za týden. Prostě nic takového se tam vůbec nepíše. Jo? A on to opravdu dokládal na základě toho, toho textu. Takže zase, interpretace nějaké klasiky, ovšem, ovšem teda v tomhle případě opravdu jako mimo biologii. No a potom se zabýval interpretací sobeckého genu a sobeckého memu a jeho předposlední přednáška se týkala toho témata, to znamená Rádlovy interpretace darwinismu. On ten Rádl to asi víte, že ve své době psal o tom, že darwinismus je mrtv, ale tak to v tomhle se evidentně přehmátnul, ale, ale zároveň tam zajímavě vyhmátnul některé, některé jako aspekty toho, toho darvina, které třeba pro mě byly docela nové. Tyhle dvě kategorie si myslím, že byly velmi významné nejen pro mě, ale i pro část mojí generace. Ne protože bychom díky tomu začali dělat nějakou jako novou vědu nebo něco takového, nicméně díky tomu, že nás vlastně naučil dívat se na věci různě, interpretovat takové ta, taková ta zažitá tvrzení typu, že, já nevím, typu sobeckého genu nebo typu opravdu té jako mutace, selekce, Jo, a tak dále, prostě toho, nebo, nebo toho, že jednotkou selekce jsou geny, interpretovat v nějakém širším kontextu a nějak vlastně porozumět tomu, co, o, o co se tam vlastně jedná. Když jsme psali s Honzou Zezavým tu knížku, jak se dělá evoluce, tak vlastně ty první kapitoly jsou bezesporu sporu zásadně im, im, jako ovlivněné Zdeňkem Neubauerem v tom, jak se tam snažíme prostě právě udělat takovou tu hermeneutiku toho, co vlastně se skrývá v, jako v jádru toho biologického paradigmatu. Jo? Prostě co se skrývá za těmi takovými takovými učebnicovými poučkami. Tahle stav, všimněte si, že ty, takový, takový, ta, ta osvětová činnost, kdy se nám vlastně snažil in, buď něco interpretovat nebo, nebo ukázat nějaké myšlení jiných lidí, tak ta byla velmi intenzivní na začátku a pak troši, trošičku méně. Protože já si myslím, že tady vlastně ten, ten příběh je trošku jako paradoxní nebo je, je v tom taková jako zvláštní neuvauerská tra, tragédie, protože on vlastně Předímal spoustu věcí, které ta biologie reálně začala dělat. Jo? Spoustu těch věcí, o kterých mluvil, se brzy, jako brzy prostě rozjeli opravdu v biologickém výzkumu. Typicky evo-devo. Prostě v té době to teprve nabíralo na obrátkách, ale prostě stávalo se to vlastně jedním z centrálních pilířů vlastně evoluční teorie. A On na ty věci, které dneska řeší v rámci Evo Devo, poukazoval opravdu úplně od začátku v poměrně dost přesnými formulacemi. Podobně tak poukazoval na hierarchičnost, evoluce na těch jako mnoho úrovní, na důležitost komunikace a takovéhle věci. A když se to potom začalo realizovat, tak on, a to už je teda moje opravdu možná divoká interpretace, na jednu stranu, na jednu stranu Mohl být potěšen, ale zároveň byl zklaman, protože to za stejně byla zase taková ta věda. Jo, to znamená, něco se počítalo, něco se měřilo, jo, testovali se hypotézy statisticky. Prostě tohle ho vůbec neuspokojovalo. To znamená, i když vlastně došlo velmi často na jeho slova a opravdu se projevil jako vizionář, když to potom viděl, tak jako on, on, on vždycky jako projevil nějakou radost třeba v rozhovorech o těchto věcech, ale bylo evidentní, že, jako, že ho to zároveň zklamává, protože pořád ten pravý život, který je někde ve spodu, to nevystihuje. Jo? Ty kvantitativní vztahy a e, modely a takovéhle věci. No a e, proto, nebo ne, proto je možná silné slovo, ale v souvislosti s tím se snažil e, mluvit taky o svoji vlastní vizi e, biologie, kterou, které říkal eidetická biologie. A tady je problém, že v tomhle ohledu vlastně velmi narážel. Jo, je velmi obtížné říct, co to je identická biologie. Já myslím, že Tonda Markoš se, se o tom ještě zmíní. Když dáte číst, což Tonda udělal, Neubauerové texty lidem, byť jako filozofům, zběhlým v čtení textu zvnějšku, tak jako prohlásí, že to v podstatě jako nemá hlavu a patu, že si tam odporuje a že to je takový slovní balas, kdy jako jsou tam jenom volné poukazy, nic není přesně formulováno a v podstatě se ztrácí. Jo? To znamená, my, my, kteří jsme Zdenka Neubauer znali, tak se tam snažíme sice najít nějaké, jako něco najít a já o tom ještě na konci teď promluvím, ale je to vlastně velmi obtížné a mám pocit, že, jako, že se mu to vlastně nepovedlo sdělit, i když na těch čtvrcích se snažil co nejvíc to sdělovat směrem k, k biologům. Ne, nebudu tady se snažit ani jako říct, co je to ta identická biologie, protože pochybuju, že, že bych to uměla, pochybuju, že je to vůbec zde, ale v podstatě jenom naznačím, že mluvil hodně o podobách, o vztazích mezi podob. Tady tohle jsou dva, dva citáty z Nouveau, že prostě důležité jsou podoby a že ten v tom životě nejde o ty mechanismy, ale o tom, jak ty. Tvary a podoby vstupují do světa a tím zároveň určují e, svoji budoucí, dejme tomu, ontogenezi e, nebo evoluci. E, mluvil o tom, jak ty podoby vlastně se nějak ustavují a, a tápají a vyhledávají ten identický prostor možných podob v dalším e, budoucím kroku a tak. Problém bylo e, třeba z mého hlediska, že když jsme se trošičku snažili jako přinutit, posunout někam k nějakému vyjádření, které by bylo pro nás rozumitelné, tak když, se, když to jako zkusil, tak, tak to často vyznělo banálně. Jo? Že se prostě ukázalo, že tam je něco, něco v podstatě, co tak biologové řekají, že prostě to, jak ten organismus vypadá, jak funguje, omezuje, to je ten pojem constraints, omezuje jeho další možnosti, že ty organismy nějak komunikují a tak. To znamená, když se to překládalo do řeči, kterou jsme znali, tak z toho vyšly věci, které v té biologii byly dávno, dávno známé. To znamená, ta, ta identická biologie, což pro Neumauera bylo asi to úplně hlavní, se dá číst, jako, se dá číst, když chceme opravdu, jako, hodně nevlídně jo, k vůči, vůči celému tomu konceptu. Nicméně já, když jsem se, říkám, to jsou moje spíš osobní takové osobní tápání eh, ohledně Neubauer, tak když jsem se snažil eh, Aspoň jako pochopit, proč to vlastně, proč mluvil tak strašně košatě s takovým obrovským slovním bal balastem, kde tahal všechno možné od historie, náboženství, alternativních věd a tak proč mluvil vlastně o tom, co, co se bio, v biologické řeči dá říct jednoduše. Tak jsem došel k tomu, že možná e, jako to nějaký význam přece jenom mělo, že totiž to byl takový pokus heroický a dosti jako, e, jako nevděčný, Mlu, překonat takovou tu dichotomii mezi životem, o kterém mluvíme v biologii, a životem, o kterém mluvíme ve vztahu, ve vztahu k člověku. Jo? Mezi tím, co někdy se tomu říká přirozený svět, nebo ten žitý svět Lebenswelt. Když mluvíme o tom, že ty lidi jsou nějak, nějak motivovaní, mají nějakou intenci, intencialitu, mají nějaké zaměření, mají nějaké cíle a takovéhle věci, tak to, takhle mluvíme o životě lidském, ale, ale o tom biologickém mluvíme jinak. A tahle ta dichotomie tady je, ona se trošku i projevuje prostě v dichotomii na přírodní vědy a humanitní a dá se překonávat různě. Jeden, jedna možnost je překonat to po způsobu e, právě biologie, že naopak se tomu snažíme, se to snažíme podřídit tomu e, biologickému, vědeckému jazyku a o člověku mluvíme v rámci biologie třeba jako, jako to dělá e, evoluční psychologie. To znamená používáme vlastně ty, tu, tu evoluční biologii k interpretaci toho, co dělají lidi. Ale on se vlastně snažil e, o opačný přístup, kdy vlastně se snažil mluvit o biologii právě tou řečí, která jako plyne z toho lidského života, to znamená opravdu, jo, tady je to, e, každá bytost je subjektem a teď to jsou, proto je tam taková ta retorika ve smyslu, že každý ten e, každý ten organismus, nebo každá ta bytost vyhmatává své možnosti, nebo řídí svou evoluci, jo, jako prostě něco koná jako subjekt. A je to takový pokus překonat vlastně tenhle tu dychodomy, kdy vlastně se pokusí mluvit o životě lidském i tom biologickém, Jednou řečí, která ovšem není, která ovšem plyne právě naopak z té přirozené zkušenosti. Z tohohle hlediska, to je úplně poslední, co chci říct, tady vidím e, Marná Sláva paralelu s Edmundem Huselem, který. Ve 30. letech minulého století měl tady ty, některé ty pražské slavné přednášky a pak vydal tuhle tu knížku o krizi evropské vědy, kde právě říká, že, že jako ta věda je v krizi, protože nedokáže, nedokáže zohledňovat, nedokáže adresovat ty věci, které se týkají života toho přirozeného světa, žitého světa člověka a jako z téhle krize do, vlastně viděl transcendentální fenomenologie, je to zátkladatel fenomenologie, jak víte. Zdeněk Neubauer byl nepřímo určitě Hurserlem ovlivněn a já tu identickou biologii vidím v podstatě jako takový podobný pokus překonat tu krizi, která spočívá zase v té dichotomii mezi tou biologií, vědou a, a tím životem. Tím, že vlastně o té, bio, o té biologii tentokrát mluví vlastně z hlediska něčeho, čemu by se říkal, dalo říkat biologická fenomenologie, on tomu říkal eidentická biologie. A pokud, pokud jako bych viděl nějaká, nějakou možnost v rozvíjení nebo v analýze jako toho, toho jeho dědictví, tak e, právě v tom, e, v, jako v pohledu na tohle, do jaké míry ta, ten Neuberův příspěvek vlastně se snaží používat jeden jazyk pro jevy, které se týkají jak lidského života a přirozeného světa, tak e, toho, e, toho, biologického, prostě toho biologického světa, kterým se my e, biologové e, zabýváme. Nic, jako čtení Neubauer je složité, inspirující, ale vlastně nic dalšího ohledně toho jeho významu a intelektuálního dědictví mě v tuto chvíli nenapadlo. Takže vám děkuju za pozornost a požádal bych standu komárka. Jak říkám, diskuse bude až potom. Jo, zdeňka, pardon, pardon. Takže je to změněná. Když na mě něco bultovat... Tohle, co... eh, tohle si dejdu kapsy. A to, to. Dobré odpoledne. Já začnu několika omluvama. První je, že se u mě tak úplně nepovedly některé aspekty humánní fyziologie, například termoregulace a zpracování histaminu, takže kdybych náhle odešel, tak se neuražte ani si u mě, nedělejte starosti, umím v tom dávno už chodit. Jo? A poslední, já jsem si tady přinesl text, šest let starý, Eh, pokus o upřímný nekrok, který jsem napsal na žádost ani nevím kterého časopisu tehdy v létě. Ne, že by ho tady chtěl předčítat, ale aby ho měl jako tahák a kdybych náhodou chtěl přečíst nějakou přesnou formulaci, kterou jsem tenkrát krásně vymýšlel. Zapomněl jsem si Braille, tak toho budete ušetřeni. Ale na tahák vidím, to já poznám, o čem to je. Navíc já to znám skoro z paměti. A teď, eh, ono už tenhle text byl předmětem vášnivých sporů. Protože ono už název, že to má být upřímný nekrolog a teď jde o to nikoho neurazit tak moc, aby jako se to nerentovalo ve prospěch věcí a zase jako nikomu zbytečně nepodstrajovat. To je všechno problém. A se Zdeňkem je problém všechno. Eh, já jsem do strátce kvůli němu dostal do hodně prekérních situací, ale byl to velmi blízký kamarád, takže jsem to pfežil. Nej, nejdivočejší byl jeho, kdo nevíte, on byl těžký invalid, ale on dokázal svý postižení, kromě posledních let, překonávat s humorem hodným seriální performance, na což ovšem okolí, včetně třeba policie, nereagovaly vždycky tak úplně vstřícně. Jo? Takže jeho, třeba, jeho doprovod na konferenci do Gdaňsku vlakem s několika nočníma přestupama nebo do Amsterdamu letecky byl jako jedna jediná děsivost. Jo? A je přesně takové ty situace, o které se později hrozně dobře vypráví a ve v té chvíli člověk jako by u toho rozhodně nechtěl být. Ono začalo s ním přijít do hospody, jak tady je ten idiovický obrázek. A měli jste 90% pravděpodobnost, že aniž za to von nebo vy jakoviv můžete, tak dojde pivo a strné servačka ja? a přijedou po a seberou samozřejmě nás, že jo, ostatně ostatní e, A e, No, toho je nechám. E, problém je tedy, že jak už bylo řečeno, e, pojednat Zdeňka je potíž. Já jsem si to uvědomil, když jsem tady před dvěma hodinama vykládal v rámci dějin Filozofie a vědy Pythagoru a došlo mě, že za tři neděle mě čeká ještě Empedokles a za dvě hodiny mezi tím zdeněk Neibauer. E, co mají tito tři společného? No ten atribut může božího byť, o Zdeňkovi se normálně takhle nemluví, protože to není figura antická a protože nebyl léčitel a protože zázraků, bilokací a e, levitací e, neudělal za stolik. Jo? a veřejně snad žádný jeden. A e, teď kudy do toho? Každý z nás je v vyšším ohledu bytost vnitřně rozporná. a je jakási iluze nové doby hrát si na jednotu, dokonce vnitřní a nejen vnější. Ale na Zdeňkovi bylo to dvě patrné jako totálně. Jo? Tak třeba z jedné strany takový opravdu klasický učenec německého stylu spíše 19. věku. Jo? Který se vyznal v Kantovi a ctil ho. Dokonale se vyznal a ctil scholastickou recepci Aristotela. takže jak už to tak bývá, když lidi od fruchu se chtějí škádovit a naštvat se navzájem nějak nepřímo. Tak stačilo jsem ho chtěl naštvat, tak stačilo se jako trochu kriticky vyjádřit po některém z výroků těchto pánů a už bylo zle. E, a, ale, a takových postav bylo víc třeba Emanuel Rade. Takže protože u nás na katedře byl jako oficiální portrét Emanuela Rádova, otce zakladatele katedry. Já proti Rádovovi nic nemám, krom toho, že prej byl morální autorita, ale za to asi chudák nemohl. Ale eh, tak já jsem si tam dal naproti eh, portrét eh, eh, Millera von Turgau, protože to byl taky přírodní filozof a od dvě generace dřív a v Německu a užitečnější. A, E, a nic jinak proti rádovi, nic nemám. A teď problém je, že Zdeněk veduje tady toho až úporného starosvětského ctění autorit a pění na přesné znalosti citátů, pokud možno v originálním jazyce, tak on znal jako hojně, Tak e, krom toho, on byl krajní buvič. A to samozřejmě nejde dohromady, že ono, pojďte e, buřič v systému jehož e, pivu řectíte. Ja? A e, trochu jinak to vypadalo za minulého režimu, kdy jako se to mohlo svísnat na tu politiku. A on pak s tím měl problémy později jak to svádět na tu vědu. Jo? Jak už bylo řečeno, on skutečně přišel s řadou věcí, kdy kudy pak ta biologie šla. Já tomu nerozumím, ale vím o tom a vím o tom už od něho zdoby, než ještě, jako se o tom všude mluvilo. Ale on se nikdy nevžil do role vítěze, že by udělal takovej ten mírný trapas, co se tak starším pánům stává, že by řekl, vidíte, já už to tenkrát vyklal, jo, v sedmdesátých. ne. On to dělal opačně, jo, on to dělal a oni to zmršili, jo. Ale pozor, jeden důvod byl ten, který David krásně popsal, že šlo o ten tep života, který mu tam chyběl, jo. A on by chtěl, aby tématem biologie byl jako ten život rovnou, jo. Ale ono to mohlo mít ještě jiný důvod. Třeba my jsme spolu měli dohodu o neomezeném oboustranném vykrádání, aby jsme předešli sporům uh, ocitáty od od v od, odkazy. A velmi starou. Jo? A přesto několikrát vznikly situace, kdy se mnou půl roku nemluvil, protože jsem podle něho, v jeho výkladu, zpracoval jeho téma. Ale pozor, ne, jako, že se mu je ukrat, to by byl jedině rád, ale že se mi je zpracoval jinak, než by je býval, zpracoval on. Jo? A bylo zlé. Jo? A to jako opravdu šlo z extrému do extrému. Jo? A tak je, napřed taková trochu jako ch chronologicky, my jsme se vlastně prvně potkali, na no potkali trochu dřív, ale že jsme spolu mluvili, jo? bude to za 14 dní 50 let rovných vedle v pětce, vliničný pět v prvním patře, kde on měl petryšsky se sráciema a nadšeně mě ukazoval, jak jsou darevný, A já za ním přišel kvůli výkladu jednoho místa Ničeho z ratustry. A on mi udělal čaj, protože venku byla plískanice a tak jsme se pustili do ničeho textu, že většina těch serácí jim přišla od toho horkosti vařiče vníveč. Což on se akorát strašně chechtal, jak to vyhazoval do koše a ještě přitom převrátil tu konvici a opařil se. Ja? A o to více chechtal. Zrovna taky indidovec stejně jako naprosto bezdůvodně strašně nadávat. Jo? A ten přepínač mezi tím nebyl nijak zjevný. Ale věcně, o co šlo eh, ten. Eh, to místo uh, u Líčeho z Ratustrovy je opravdu hrozně zajímavý, Nad tím byly tehda pravidelné sezení. Jestli jste teď v novodobém galerijním kontextu slyšeli jméno Věra Nováková, tehdy Brázdová, tak to bylo u nich v ateliér. A jednou tam byl i Patočka, ale to říkám jenom pro kontext. To na tom není to zajímavé. To zajímavé je, že tam byly a pak i jinde Zdeněk, eh, Vojta zvaný Chytačka, ale já jsem inženýr sedváček a eh, známý pak z Kepperova muzea a z nějakých charitativních organizací, ještě žije, aspoň teda před měsícem dobře žil, a eh, Juží Němec, už je chudák po smrti kterého já považuji za největšího českého filozofa, neporovnatelně nad Patočkou třeba. Ale to je čistě subjektivní moje. Ale to je teď vedlejší. Tihle když byly pohromadě. To byl naprostý koncert. Oni si nahazovali takový opravdu jako fichráfky významový, narážky, ale nedomluveně. Jo? To bylo spontánní. A ten text najednou jako se otvíral a mluvil sám a ještě se u toho člověk mohl ušechtat. Když některý z nich nepřišel, tak to nebylo ona. Jo? A e, tam konkrétně šlo o to, jak osvobodit svět z vlády účelů. To je to slavné níčeho téma, proto ho nemají rádi náckové, marxisti, neokonzervatisti, a prakticky všichni a vždycky ho řadí do některých z těch jiných škatů, aby ho mohli politicky znectit. E, to jeho, že malinko rozumu může prospět. Ale nadvláda nad vším těžko může patřit jednomu jedinému úhlu pohledu rozumu. Ta pokud vůbec může patřit rozumu, tak jedině s uvědoměním si, jak by se dnes řeklo, plurality hledí se racionálních. On to má v trochu jiný terminologii a podobně má třeba, že trocha účelu nemusí škodit. Což třeba Vojta komentoval. No, když jdu koupit rohlíky, je dobrý jako sledovat ten účel a nenechat ho plavat, abych je finesel. Trochu účelů nemusí škodit, ale dostat celý svět od knutu účelu. Jo, to prostě znamená udělat ze světa kriminál pro všechny zúčastněné, včetně sebe. A teď, jakože ti živáčkové jak říkal archivochoz, jsou ve stavu nouze, konečnosti. I lev má občas nouzi, přestože je velmi silný. A aby vůbec jako přežili, tak jednají lokálně účelově. Jako vyrazí na lov nebo na pastvu. A nebo jak praví bajka, ve verke radí zajíčkovi, že si má taky udělat zásoby na zimu. A my lidi, to děláme taky, a která děláme jako, je, je, jsou tam tři hlediska jinak. Za prvé jsme v tom asi nejlepší, nebo hodně dobrý. Za druhé, tím pádem si dovedeme kazit život nejen zanedbáním tady těch uh, účelových pojišťovacích akcí, ale taky pojišťovnictvím. Zatřetí vrcholem toho je to, čemu Díče říká zásvětní pojišťovnictví, což je termín, který zde někdo dělo, nadšeně přiál. Zásvětní pojišťovnictví znamená, že tu pojišťovnu nemám jako u nějaké ty firmy, jak je teď zvykem, ale u části lidu, ale jako na onom světě takzvaně. A k tomu ovšem potřebuju nějaký onen svět a k tomu potřebuju to není akce tak náboženská, jak vypadá. To je vlastně akce devastující kterékoliv náboženství. A na tom se shodují Nietzsche se Zdeňkem. Jo? Akce devastující kterékoliv náboženství, totiž když e, tu jeho osobou náboženskou dimenzi vyloží, reinterpretuje e, jako globální účel celého světa, a pak všechny děje na světě vyloží takové jo? a sebe tím pádem prohlásí za toho, kdo do toho konečně vidí, čili podle něho se máme řídit, že jo? A vlastně to má e, strukturu formálně stejnou jako k konspirační nauka. Jo? Já vám řeknu, kde jako je to ústředí, jestli židí, bolševici, kapitalisti nebo který. A e, taky vám řeknu, jak oni to židí a jak se z toho, co máte dělat, aby abyste se z toho dostali. A kdežto ten Nietzsche nedává návod, jak se z toho dostat. Jo? On říká, no, v tomhle jako nám nezbejvá, než bej, když už to jednou přišlo na svět. A sice ta nouze a ty pouze lokální účely přišly na svět, si nemuseli přicházet, to tak je. A my jsme takhle přišli do světa. Vycká možnost to zneužít, buď jako samýma starostma o pojištění nebo tím zásvětnictvím, to prostě časem nějak vznikla a my s ní musíme nějak žít. Což neznamená, že s ní máme souhlasit. A k tomu patřil ještě u něčeho věčný návrat téhož, protože jak on si myslel, že ty události se jenom jako znova vynožují a Zanožují a pak vynoří v téže podobě. A my jsme to tehdy vyložili novátorsky, samozřejmě znalci Níčeho by nás hnali, jako věčný návrat stále nového. Což je jako patrně věrný Heraklejtovi, ale to mě došlo o 20 let později. A tohle byla jenom jako drobná ukázka. A e, Problém byl tedy, že nebylo možné nějak jako předem se Zdeňkem zjistit, co jakoho ho počeší a co ho krajním způsobem naštve. Takových prediktabilních věcí bylo strašně málo. Jo? Zrovna tak bylo velmi obtížné poznat, co myslí vážně. A ono pak v posledních letech už mu teda síly pro smysl pro srandu ubejvalo. Takže podle jednoho výkladu už to jako nebyla sranda, podle jiného výkladu to jenom už vůbec nebylo poznat, kdy je a kdy není. A navíc on rád dával slovům, provokativní významy, jo? Byť biblický fundamentalismus. Podtím si každý představí něco úplně jiného a on to vyložil úplně opačně. Jo? Byla jako oblíbená metoda a teď to bylo jako v Platonových dialozích. Že nikdy nevíte, kdy si dělá srandu z toho doslovného významu, a kdy si ale dělá srandu ze své interpretace ve prospěch částečného návratu původního významu. A toto navíc pater. Opravdu jako u toho Platona, Jenomže u toho Platona je to zlahozený literární fazonou, dobře stavěnou stručního dialogu a žánrem klasické literatury. Toho, u toho Zdeňka to byl gejzír, který prostě jako končil jenom tím, že on odpad. Nebo vidí utekli jedno, co se stalo dřív. Jo. Takže já jsem mu vlastně za hrozně v vděčnejch. Počína je filozofickou interpretací konče tím, že mě pozval na, tohle, na tuhle fakultu. se jiní mě zvali na filozofickou, já jsem nakonec rozhodl pro tuhle. A současně musím význat, že jsme se vždycky strašlivě hádali, ale současně jako na, e, strašně jako ctili a přátelili. A navíc nebylo moc nikdy úplně jasné, v které fázi to zrovna je. Tak. Tak jo, takže dámy a pánové, měl bych tady říct něco o Zdeňkově vztahu k přírodní estetice, konkrétně k portmanovi a portmanismu. No, e, nemělo by to být vzpomínkový, e, vzpomínkový pás, ale přece jenom si dva momenty úplně e, neodpustím. Jedno byl pozdní podzim roku 79, kdy já jsem byl ve druháku a Zdeněk měl jednu jako ne semestrální, ale prostě jednorázovou přednášku na téma Adolf Portman a jeho přírodní estetika tady, tady ve sklepení V5. Tam jsem teda nějakým řízením osudu dobloudil a od toho je osud, osud, že jsem si, že jsem si tenkrát řekl, Aha, to je ta skutečná, skrytá biologická pravda. Tu na západě nepochybně mají, ale bolševík ve své zvrhlosti nám ji upírá. Tenkrát vzpomínám si, že Zdeněk mluvil s výrazným cizím akcentem v češtině. Já jsem se domníval, že je pražský Němec nebo něco, něco takového údajně doma, doma mluvili střídavě německy a střídavě francouzsky, neže by dělal chyby, ale bylo to trochu, trochu poznat. A potom v roce 1985 vyšel, to, je, to je jako zvláštní něco mezi samizdatem a knižním vydáním, takový zvláštní hektografovaný tisk v sérii kybernetické problémy. Přírodověli to bylo takový víceméně kryptické jméno, pro eh, jakousi disidentní činnost a tam vyšel jeho rozsáhlý text v Paradigmat současné biologii, kde také je o Portmanovi značná část. Toto se mi dostalo nějakým způsobem do Rakous. Eh, nevím už přesně tu cestu, snad to tam nějak... Poslal Viktor Žárský, ale po těch letech to nejsem v stavu zrekonstruovat. Samozřejmě text mě natchnul a poté čas oponou trhnul, změněn svět a vypukla revoluce a 89 jsem po velkých výzových obtížích konečně dojel do Prahy a 6. už jsem teda byl právě se zmíněným Viktorem u Zdeňka doma. No a teď viděli, se jsme se viděli už tenkrát, ale, ale jenom tak, že já jsem viděl jeho. a Zdeňek se zcela, zcela natchnul pro neznámého portmanismu, portmanistu z města na Dunaji a nabídl mi místo na katedře, co, po kterém jsem nadšeně nadšeně skočil, neboť celá katedra na filozofii a dějiny přírodních věd. Samozřejmě v Císařské Vídně bylo obtížno znově udělat i místo uklízečky. Takže, takže od těch dob se datovalo, datovalo naše přátelství. Na rozdíl od toho, co vypráví Zdeněk, jsme se prakticky téměř zdeníka všechny mé texty vždycky natchly. Nejsem si úplně jist, z davních viděl to, co, co, s jakou intencí jsem je psal já, no, ale to je teď, to je teď celkem, celkem jedno. Tohle to vám dám kolovat. Jenom bych, jenom bych prosil, je to už antikvita, kterou bych rád nějak jako zůstavil, zůstavil dědicům. Snažte se, snažte se to nějak jako nestopit. Ale zase promlačí, jakým způsobem se dělaly nauky za velmi pozdního komunismu, kdy už jako takovej ten stalinistický dráp to neměl, ale zase jako volnost západního typu to taky ještě nebyla. A to byla ve skutečnosti v něčem velice plodná, velice plodná doba. A no, podívejte se na to, podívejte se na to, na to sami. Tak tedy Zdeněk Neubauer a přírodní estetika. Jakým způsobem? Adolf Portman, někteří chodili ke mně na přednášku, a takže tohle mají na poslouchaný, no ale někteří tam taky nechodili. Profesor biologie v Bazileji zemřel 1982, narodil se 1897. Taková klasická, klasický životopis toho her profesora v německé jazykové oblasti. E, jako e, znali třeba Zdenka Veselovského, tak on měl podobn, podobně široký záběr, že tu zoologii znal od trepek pod podjeleny. Dneska e, už lidi tohodle typu, tohodle typu nejsou. No, portman podle zemřel asi dva měsíce před tím, než jsem emigroval, takže, e, takže už jsem ho naživě naživě nezastihl, no. To, to jsem ovšem nevěděl, až teda, to jsem se dozvěděl až v tom, až v tom Rakousku. Byl ale zcela atypický jednou, jednou věcí. On byl velmi vzdělán v humanitních disciplínách, Plíně četl a mluvil francouzsky, takže celá, jaksi, francouzská intelektuální, celý francouzský intelektuální rybník mu byl k dispozici, zároveň celý německý intelektuální rybník a k tomu měl teda výbornou paměť. A vlastně, on to tady, on to tady už David zmiňoval, Portman přišel s tím, co potom teda Zdeněk tady zase dál rozvíjel, že vlastně mezi přírodou a kulturou není zásadního rozdíl. My stále ještě jedeme v takovém tom v zásadě karteziánském schématu, zde příroda, svět, slepé náhody a železné nutnosti, tam svoboda lidského, lidského ducha. Ano, samozřejmě, jak říká jak říká Jan Zrzavý, existují velké pravdy a malé pravdy. Opakem malé pravdy je omyl, já nevím, malá pravda, jaký je bot tuhnuť, jirtuti, když to netrefíme, tak je to v omyl. A opakem velkých pravd je jiná velká pravda. Portmanismus je něco takového, je to přesvědčení, že živočichům a rostlinám je byť na nevědomé úrovni daná stejná kreativita jako lidem. Příklad. Jistě znáte přástevníka medvědího, známého to nočního motýla, pokud jste ho neviděli naživo, tak aspoň na obrázku, kdo by ho snad neznal, ať si ho večer vygooglí nebo tady. No a, Přástevník medvědí je jeden z druhů poměrně rozsáhlé čledi Arktide, kteří teda žijí po celém světě. Já tak jako trochu znám jen ty palearktické a severoamerické, ale je tam celá paleta vzájemně podobných a dokonce homologizovatelných krezeb na těch křídlech, Abych tak řekl, matka příroda se tam vyřádila. Teď jsou tam neuvěřitelné věci, ty kresby z části výjížději z toho křídla ven. Potom zdá se, že v některých pozdějších evolučních fázích zase tam najížděli z nějakého vnějšího, vnějšího prostoru. Je to nápad. I kresby jsou nápadně podobný třeba maorskýmu umění. To, co maoři kreslili, asi ještě kreslej, na trámy svých těch poradních domů a na, na kánoe a štíty, tak má to jakousi podobnou estetiku s těma s těma přástevníkama. No, věc je ta, že my si, my si to interpretujeme jako něco úplně jiného. Vzhledem k tomu, že někteří ty přástevníce mají kresbu takovou, jiní onakou a někteří taky třeba žádnou a všichni jsou dobře živi, tak se z toho dovozuje, že ta kresba tak jako velkou, velkou praktickou dopadivost mít nebude. Čili se dělá jedna o dílo náhody, no je to hezký, ale takový jako tedy e, srpetičky na, e, na okraji biologického dění. A o milých přáslednicích e, a v těch kresbách je jedna jediná práce z 20. Let, 19, 20. století e, z Německa. O maorském umění vyšlo mnoho knih, když přijedete. Když přijedete do, já nevím, Wellingtonu, tak zajdete do, do knihku pectví, tak je jich tam celá plejáda, protože to je projev lidského ducha, lidské tvořivosti a něco, co, si, co stojí za to podrobně studovat a nějak to analyzovat, popisovat, sbírat. No, ty přástevníky, taky jsem tam někdo sbíral, to jsou také jako lidoví sběratele v rámci, v rámci entomofílie. Musím říct. No a, mm. Bortmann přišel s tím, že se jedná v zásadě o jeden proces. E e e e Mořský plž Homolice pokresluje nebo e vylučuje e svou e rafinovanou kresbu podobně jako jako byzantský ikonopisec vylučuje ty ikony, které taky vždycky měli jako nějaký ten, nějaký ten výtvarný kánon a taky se tam jako nedalo kreslit, kreslit cokoliv. Samozřejmě je, toto je věc přesvědčení, jak se i to, že živé organismy tuto estetickou intencionalitu mají, ale i to, že ji nemají. A e, mana ta portmanovsko-nojbaverovská koncepce mnohem líp m, potrefuje jinou věc a to je e, m, vlastně vznik lidského, lidského myšlení a lidské kreativity. Je mnohem e, víc na snadě, že něco podobného někdy v tom nejtemnějším paleolitu jenom jakoby přešlo z nevědomé roviny na vědomu. Ono stejně, pokud jste zkoušeli něco kolem umění, tak vám se to stejně tak jako úplně vědomě konstruovat nedá. To z toho nevědomí nějak jako, nějak jako vychází a to je to, co eh, odlišuje řekněme Skutečnou báseň od e, dovedné rýmovačky nebo něco na tenhle. Ten způsob, samozřejmě v Sovětském svazu byly i školy poezie, takže absolvent uměl napsat, já nevím, krásný dázel o Soudruhu Břežněovi, ale jako ne, neosvědčilo se to. Konec konců i v tom, i v tom buddhismu e, nějaké, to, nějaké to vyvanutí, je zároveň blažené, ale zároveň taky zcela netvůrčí, nekreativní i neprokreativní. Ten světec takhle jako sedí v lotosovém sedu a už se nemnoží a nepíše knížky a ne, nemaluje obrazy a je, je jaksi vystaráno. Takže vznení proto, protože se zabýval v mládí houbami, a ty houby jsou zvlášť pěkný příklad na tohle. Jsou takový jako volný kreator, ty plodnice teda, z vody a mykochytínu. A teď to přehrává víceméně ve volnoběhu všechny ty, ty aposematické, kryptické a další typy zbarvení, A akorátže ono to nemá žádného adresáta, nebo že by to bylo všechno kvůli veverkám, které je občas žerou na no maximálně jelení zvířata ta je zase barvoslepá. Takže a když vidíte taková ta mochomůrka červená, typicky, typicky aposematická zelánka, typicky kryptická, těžko jí, těžko jí najdete. Takže tam, tam je to naprosto jako hmatatelná, hmatatelná věc, koho by to zajímalo, něco si o tom přečtěte. Jak Zdeněk, tak já jsme o tom v Českém jazyce poměrně hojně, poměrně hojně psali. Ještě bych rád stručně zmínil jednu věc, kterou tady taky, taky naťuk David, a sice to, že Zdeněk byl svým způsobem něco eh, jako umělec taky, nebo on vždycky viděl svět jako jeden, konecký svět je jeden jeho principy, zjevně eh, to, co, to, co ovlivňuje motýly nebude eh, něco úplně jiného, než to, co ovlivňuje nás. Eh, no a, eh, On byl svým způsobem něco jako básník, ale básník v archaickém slova smyslu. Jo? Umělecký, já nevím, jehož pozlacený experiment pod glásšturcem, najdeme e, při, e, při e, vernisáži v některé přední galerii, ona v poslední doba e, zaměnila originalitu s výstředností. Ale vždycky, když jsem ho viděl, přednášel, když jsem to jako obzvlášť rozpálil, tak samozřejmě nebyl jsem u toho, když Hesiodos zpíval eh, eh, svým spoluřekům řekněme, teogóní, tak, jak se v něm ty, ty poetické obrazy objevovaly. No, když potom jdeme, tak vlastně my nemáme nemetaforické typy poznání. A řekněme, lidi jako Dawkins jsou takový jako talentovaný, talentovaný básníci vědy, že já nevím, sobecký gén je taková pěkná pěkná metafora mnoho dalších, zase mám to zapleteno ve svých přednáškách na téma vědecké paradigma, ale u toho Zdeňka byl naprosto naprosto teda nápadný, že tohleto jednotu poznání viděl. No, když, si to, když si to vezmeme, on byl velmi přístupný myšlení v metaforách taky, taky e, mytologii a e, symbolům, teda symbolům v jungovském slova smyslu. E, my většinou slovem symbol označujeme něco, já nevím, zkrátka PB pro olovo, ale to, je, jako, to jako je, je znak. Symbol je něco, co poukazuje k nějakým, k nějakým jako vnitřním e, vnitřním naším skutečnostem neverbalizovaně. Takže tohleto on bravurně zvládal a v tomhle v tom taky žil. Koneckonců taky dostal stopárdovou cenu za esejistiku. Takže ve vší stručnosti, O jednom kousku novibaverovského dědictví. Jak vidíte, abychom všechny jeho mozkové závity mohli trochu, trochu tady prezentovat, tak jsme se museli sejít čtyři. Kdyby jsme se propojili kabelem, vzniklo by Neubauer. co já mám na závěr říct. Brýle, brýle. Co? Nevím. Já už je mám, už je přece jenom soud. Ne. Do teďka jsem... Jo, tady jsou. Dobrá. Tak já zůstanu s dovolením za pultíkem jako Cimermanovci a e, teď jen o pár let, kratší dobu z, jsem se znalazil se zdejkem, než než tady z školu mému Zdeně tak asi od roku 74 nebo 75, a to díky tomu, že jsem taky dělal ty viniční pět a tak jsme se skamarádili a tak dále a četli jsme spolu a tyhle věci. To teď nebudu říkat, ale, ale hmm, hodně jsem se od něho naučil, byl jeden ze dvou mých velkých učitelů, druhý byl profesor Kubišta, tady z, boj, z biologie. A tyto dva světy, těchto dvou velkých osobností, se ve mně tak krásně míchaly, až, až to bylo příjemné. A teď, hlavní, hlavní věc, hlavní věc která, která, která potom se stala, byl, že jsme se rozhodli nějak dávat dohromady ty jeho spisy. On, on totiž měl tu vlastnost, že třeba napsal článek úplný zkvost a někdo za ním přišel, hele, potřebujeme do Vánočního čísla nějakého obskurního časopisu, dej nám něco a vezme tohle a uveřejní se to tam i s chybami bez, bez redakce a tak dále, naprosto ztracený. Laudácia. V laudáciích je plno krásných článků, které, které nikdo nikdy neviděl, protože to ani není na trhu. Tak jsme to začali sbírat od roku. Dva, vždycky ke, ke kulatinám, dva, sedm, dvanáct, vycházely sborníky je, jeho textů. Teď je vyšlo jich šest, sedm je na cestě. Z těch, z těch, sedmi, z těch sedmi jsem byl, byl spolu editorem nebo spolu editorem pěti. A co bylo na tom nejhezčí? Ty, ty věci takhle na nás ten zniek průběžně sypal, nikdy jsem to neměl na stole celé. A teď, když jsem to, když jsem to musel dávat do nějakého textu, když to bylo najednou, tak tady bylo nádherné poznání. Když jsem dával dohromady, co jen znal jsem dopis o biologii z roku 1976, ten koloval mnohokrát v různých úpravách a verzích. Ale když jsem, když jsem potom dával do toho, do toho kováčovského sborníku v roce 19. úplnou verzi, tak tam zašlo pozvání. Teď ten člověk byl v roce 76 už hotový, tak, jak jsme ho znali. On už byl naprosto hotový a to, co dělal po celý život, dělal vlastně takové, takové výlety do těch nejzajímavějších nej, nebo nejobskurnějších, můžete si to vybrat eh, oblastí, a vždycky to dává nějak do, to, do kontextu s tím životem. No, ale teď je objednávka byla, že mám něco říct, co je to o biologie. Tak, eh, prosím, eh, vezměte si příklad. Sterna paradisia. Rybák. Dlouhoocasí, nevím proč, proč dlouho ocasí. všichni rybáci jsou ocasí, ale tenhle ten zrovna a je dlouhoocasí v češtině. To je pták, který lítá z jedné arktické oblasti do druhé, takže zažije nejméně, nejméně noci ze všech, ze všech organismů na světě a nalétá za, za rok 40 000 km. Samozřejmě má neuvěřitelné, neuvěřitelné čidla pro magnetické pole, trefí vždycky na to místo, kde, kde měl být, stará se o mláďata a tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak si vezmete tohoto ptáčka, který sedí v Národním muzeu Wittpanej. To, to není můj příklad, to je Neubaueruš. A teď, jako, co, je, co teď vidíte, to, co sedí v muzeu, je šílená redukce toho ptáka na tu výcpaninu. To je fenotyp. To, ten pták sám je podoba. Podoba může být redukována ne, ne, jako na nekonečné množství fenotypů. Můj fenotyp jsou šedivé oči. No, tak co? Podle toho mě nepoznáte. Jo? na neuvěřitelné množství fenotypů a teď, když te vezmete tyto fenotypy, tak co to vlastně je fenotyp? Fenotyp je objekt, který jsme si vytvořili na základě té věci venku, toho ptáčka. A tento objekt v souvislosti s nějakými kontrolními podmínkami a tak dále můžeme zkoumat jako vědci. Je to pravdivé, je to důležité, ale není to podoba. Je to objekt, je to fenotyp. Dokonce to došlo, a teď, teď došlo v, v biologii t, k tomu, že tyhle věci se, se nepociťují jako dvě rozdílné. Takže, takže máme v každé učebnici, že, že genotyp se realizuje jako fenotyp. To, to máme v základní učebnici biologie všude. No a dokonce potom je v Hantyrce molekulárních biologů asi něco takového, že když máte mutanta a, a nevidíte na něm žádné změny, tak to je no phenotype. Žádný fenotyp. No, takže, takže vidí, vidíte, že začíná takováhle divná hantírka a to Zdeněk, Zdeněk velice, velice kritizoval. Takže, takže potom, potom v dopise Kováčovi píše Kočička akvárium a mé potulky po lesích mi dali stokrát víc než celá přírodovědecká fakulta. Kolonie serácie mi pověděli víc o bakteriích, než kdybych znal Davise, to byla slavná učebnice té doby na spaměť. Práce s lizogeným systémem Lambda mi dovolila odhalit, že vše, co bylo o tom napsáno, je sprostá samolibáza slepená lež. To napíše člověk, který, který měl několik vedce špičkových časopisů, je biol. Jo? Eh, a proto vím, že současná biologie, vůsovka biologie, ono virtuózní elektrikárství a reátkové kybernetářství naroubované na hokinářskou špínu minimální výlohy, maximálního zisku, daleko více zapomněla, než objevila. Zapomněla na něco zcela nepostatného na život. No, když, te, když takhle nadává biologům, a to, to ještě není e, jak, jako hoky, s prostým hokinářům, tak e, nemůže příliš e, moc sícností od nich vzít. E, ukazuje, ukazuje na ty podoby. Ale už nereflektuje takovou drobnost, že když někdo re, re, redukuje ten svůj biologický objekt tého tvora na fenotyp, tak se mu najednou otvírá nový svět, který se mu, mu zjeví právě díky tomu, že studuje tento fenotyp. Nějak by to ani nezahlédl. A tím pádem vlastně, vlastně se, se tady zvehla obrovská opozice vůči němu, Protože vedla nakonec, nakonec to vyvrcholilo takovou, takovou sprostiárnou, že ho, že ho nezvolili do učené společnosti. Někdy v roce 1993. Jo, tož, tož samozřejmě neslo velice špatně. No, ale teď je... Takže dobře, tak ta poloha, tak ta podoba. Co teda je, je e etická biologie? E etická biologie, když ji takhle zredukujeme, tak se dá schovat do jedné věty. Živá bytost má nitro. Konec. Je to krásně vitalistický a de facto, když se nad tím zamyslíme, tak jsme skoro všichni vitalisti, ale nesmíme to říct, protože je to nadávka. No, ale jako teď je, živá bytost má nitro. To znamená, že to, jak na ní působí svět, a v tom světě větši, většina toho působení toho světa jsou jiné živé bytosti, prosím, takže biosféra. Tak, tato, jak působí, jak působí svět na tu živou bytost, tak ona vlastně vyhodnotí toto působení na základě čeho? Na základě své evoluční paměti, zkušenosti, ze svého života, ze své linie, ze své... Ze své z těch 4,5 miliardy let, které se ten život táhne sebou. Tohle to chtěl ukázat. Aspoň já si myslím, jestli je to v pořádku, já nevím. Protože to, co já si teď dělám, beru skalpel a vyřezávám z těch, z těch šíleně košatých, košatých textů to, co se týká biologie, aby se to nějakým způsobem dalo, dalo vyhodnotit. Pravda. Je to proti Noibaverovi, který říká, vždycky říká, že klouzat po povrchu, po povrchu je mnohem, mnohem lepší. A jak když si řekl Standa, málo kdo si na rande bere skalpel. No a takže jsou tady věci, které, které se velice těžko chytají. Ale v podstatě jde o to, že živá bytost je schopná interpretovat svět. Konec. A proto, jak jsme slyšeli už, živé bytosti jsme my. Umíme interpretovat svět. Pojďme se podívat na to, jak se dá jak se dá toto poznání, že umíme interpretovat svět a můžeme si udělat modely tohoto světa, a ty modely můžou umírat za nás, jak říká kdo si, Denet, tuším, tak, tak tohle to, že by mohlo fungovat i u těch organismů, které nejsou nadány ani řečí, ani myšlením. A to je to nejdůležitější, co podle mě ta identická biologie chce říct. No a e, potom samozřejmě jsou tady věci, které, které už tak dobře do toho nejdou, protože když si potom zadefinujeme, co je vlastně život, e, tak e, taková minimalistická definice by byla všecko, co je založené na existenci buněk. tak najednou narazíme na proto, protože on je hylozoik nebo hilonomik, jak on o sobě říká, prostě všecko. Takže jako bavili jsme se a najednou on říká, a ty nevíš, že každý proton v každé chvíli ví, co se děje v celém vesmíru? No nevím, jo? Ale, ale on to taky nevěděl, jen to slyšel na nějakém semináři od nějakého kvantového fyzika. Jo? A, takové, na, a, a tyhle naše diskuse se právě vlekly tímto způsobem, že on takhle nachytal spoustu těch nádherných vledů, Většinou na semináři, protože matematiku nevěděl prigožinovskou matematiku nebo ještě kvantovou mechaniku, to, to neuvládal. Takže jsme to všechno chytali z, těch, z sekundární literatury nebo to, co ti velikáni napsali, napsali v, v, pro, pro veřejnost. Třeba Penrose, že jo, tak Penrose dostal Nobelovku, ale ne za to, že napsal tu knihu o, o, o, o mozku, a takovéhle věci. Takže, takže tyhle ty věci se všechny tak dávali dohromady, strašně, těž, strašně krásně se to poslouchalo. A jako lidi nedutali. A potom, když se zeptali no dobře, o čem ta přednáška byla. No, nevím, ale mluvil strašně krásně. Jo? E, to byl kazatel, to byl kazatel non plus ultra. A v podstatě k čemu to bylo? No k tomu, že ti lidi si uvědomili, že jsou věci i, i jiné než v běžných učebnicích a že občas je dobrý nahlédnot i do, do jiných světů, e, které mají ti ostatní. A že takové věci jako, jako ta, ta, ta, ta, ta zoufalá průrva mezi filozofií a přírodovědou, že by nemusela být až tak hluboká. Tohle to bylo, vlastně bylo poslání té naší katedry, jiní zvenku posoudí, jestli jsme ho plnili a jak. Ale v každém případě, v každém případě bylo, to byl to to velice zajímavý život jo, pro mě. No, Teď samozřejmě to, tohle byla jedna věc. Takže eidentická biologie je vlastně nauka o podobách živého a o jeho vztahování se ke světu. A takže pro to, proč tomu říkat identická biologie, proboha. Podoby. Tam ho jeho obrovské obrovský dobrého etymologa zradila čeština. Podoba, udělajte z toho přidávné jméno, podobný, podobový, napodobný, nešlo to. Podoba se řekne řecky eidos, tak za přidávné jméno od tohoto, a začal tomu říkat eidentická biologie a tomu nikdo nerozuměl, tak, začal, tak mu začal nadávat. dávat. Možná, že kdyby byl něco vymyslel českýho, tak by to bylo trošičku lepší. Ale v každém případě to, to o čem povídal Standa, jo, to, o čem, o čem, dokonce o čem povídal e, zeně Kratochvíl, tak vlastně, tak vlastně bylo toto. No, a, a, e, Není to z mého hlediska nejlepší, nejlepší způsob, jak pokračovat v takzvané eidetické biologii, je v podstatě biosemiotika ukázat, že živé bytosti jsou opravdu schopné interpretace. Tam jsou jiné problémy, ale o těch tady vás nebudu zdržovat. Tak eidetická biologie je jedna věc, kterou, kterou nám odkázal. Ta druhá věc, a to, je, to považuje za velký objev, je to, co mu říkáme PPP písmo, počet, pořadí. Jako e, z abecedního e, ukázat, co to znamená abecední písmo a vůbec, vůbec, e, vůbec e, transcendent, e, z transcendenta přicházející abeceda nebo, e, nebo druhá, po, druhá postupnost přírozných čísel. Tak to, tyto, dvě věci, tyto dvě věci najednou pomohly civilizacím, které, e, které založily svou, svou paměť na, na, na, na, na abecedním písmu ABC, a, a od, od toho odvozených čis, číselných řadách, Jim pomohli jistým způsobem nahlédnout svět. A teď, když najednou přijdou Watson s krikem, s, s tím dlouhým stringem ACGT, tak najed, najednou se nám to celé sklaplo. A vidíme, vidíme tam taky, vlastně, jak je jak jsou jisté vlastnosti života zakódované A pokud to nebudeme absolutizovat, že všechny vlastnosti jsou zakodované v DNA, tak je to naprosto skvělá, naprosto, naprosto úžasná metoda. Teď jde o to, teď jde o to jako, jako on, on to samozřejmě rozvinul. Jednou mi sdělil, že to, co, to, co on On s letím náhledem udělal tak, tak, že lidi ocení až za 200 let, jo. V podstatě to ale nikdy nedokončil. Tu knížečku, kterou, ten krátký text 100 který je napsal 23, není hotový. A tam je to všecko. A potom psal, psal, psal, diktoval, diktoval, diktoval a teď je z toho opust postulmům na 600 stránek, kde se vlastně tenhle naprosto ztratil. Takže nevím, co s tím. Takže tyto dvě věci měl a teď vám už jenom přečtu za citáty. Aby... Tak první, první věc byla, první věc byla kte, jak je ta sprosta, samolíbá lež a tak dále, tak kousek níž, níž je takové zvolání. Semhla jsem volajícím na poušti a teď všechna ta, ta analogizace své vlastní osoby s Janem Krvítelem to zase naštvalo jiný druh lidí, než jsme byli my. Ne? Jo, a tyhle, a teď vidíte, teď vidíte, že tak jak, a on byl, on byl jako proteus, prostě tady ho chytíte a uteče. Přeštěte si z, Marks, z Martianské kroniky epizodu Marťan, to je Zdeněk Bauer. A, a, a, a jako tady ho chytíte a začne se s mluvit že mluví, on, on najednou takhle vyřezne a už je tamhle a, a povídá vám něco z Evangelia svatého Jana a, a, v, a v dalším, v dalším Podkaze už, už jsme u Tymája a vždycky se strašně díví, že ten, kdo s ním diskutuje o těchto věcech, vůbec nic neví. No, a to, toho vždycky štvalo. Takže, takže ten základ, ten grunt z které 76 a ten najednou přešel něco o renesanční divadle, okamžitě vyletí analogie a půl roku neposloucháme o ničem jiném. Druhá věc je pochopitelně, že, že Prze se po, považovala za biologa tak neustále chtěl napsat teoretickou biologii. Nikdy to nešlo. Několikrát jsme se domluvili, vždycky přišli do toho věci. On totiž, ta, ta, ta, ta polo Garnitura ta držala spolu i potom a těžko se, těžko se od toho vytahovali a tím pádem, tím pádem vlastně každých pět let jeden z nich měl nějaké narozeniny a protože jich bylo asi 20, tak neustále se psali laudácia každých pět let na každého a to zdeněk bral tak strašně poctivě, že, že půl roku jsme ho neviděli a napsal ve, velik to, co se píše do Lálecí, žít dlouho, naschledanou, tak, tak on napsal o tom třeba 60 stránek a trvalo mu to půl roku. A spoluautor takhle seděl a čekal, když se vrát, navrátí zase do světa. Jo. Takže to jsou jenom takové, takové eh, vzpomínky, dalo by se o tom mluvit dlouho možná, že v diskusích.